«Оцей!» – показав доктору Вергорба, що знімався за парканом на веднокрузі і подобав на голову велетнє. Ліс торчав, як чуприна. Велика каменюка нагадувала ніс, а дві ями, з яких люди з сусіднього села вибирали глину, скидалися на очі. Я розсліджував ту гору і знайшов ортокляз, граніт, гнайз, сіаніт, порфір і так далі – Ті самі складники, що й в Майсені – перворядна порцелянова глина. Пану докторові певно відомо, що колись українські фабрики порцеляни здобули були собі добре заслужену славу, а їх вироби належать нині до найдорожчих у світі. Наш каоніт довозили аж до Петербурга, до славної царської фабрики порцелянових виробів. Гадай, що може вже на другий рік, якщо графиня одобрить мій план, заложимо тут фабрику порцеляни. Ось мої передвступні праці. Прошу розглянути ласкаво. І він подав докторові окрему теку, в якій були обчислення товщини каолінових покладів, коштори з фабричних будинків, млина і так далі. Все ще не викінчене, тільки в начерках, але начерки були виразні й ясні. Вони свідчили про бистрий ум того, що робив проект. Побудуємо вузько торівку. Бо і так ми задалеко від залізниці Одноразовий вклад буде, щоправда, досить високий Але вартість цілого маєтку збільшиться А на вивозі ощадимо стільки, що вложений капітал даватиме коло 14% річно Я вже лінію намітив, ось вона І він добув спорий аркуш рисункового паперу На котрім червоним атраментом була зазначена проектована залізниця «Шлях йде майже виключно двірськими полями і лугами, так що не треба примусового вивласнення. Ті відтинки селянських нивок, котрих я не міг оминути, набудемо заздалегідь шляхом купна або корисної для селян заміною за двірський ґрунт». Доктор розглядав плани, і на його виду малювалася не тільки цікавість, але й вдоволення. «Так, то гарно, то дуже інтересно, над тим треба подумати». Я вас колись попрошу, але не нині, щоб ви позичили мені ці проекти додому, але вже й тепер бачу, що це не фантастичні мрії. А чим, ви гадаєте, гнати фабричні машини? Водою, відповів Хмелинський, оцей потік, з котрим ми мали стільки клопоту, робить за селом велику петлю. Я ще не вспів поробити потрібних геодезичних вимірів, але навіть з нашої вежі видно, що петлята має яких три тисячі метрів довжини». І що вона біжить з гори в діл виключно двірською землею. Якщо ми викопаємо канал і потік замість луком пустимо тятивою, то він з трьох тисяч метрів скоротиться, може, на яких 50 до 60 метрів. Можна уявити собі, якої сили набере тоді його спад. А що на те скаже громада? спитав доктор. Розширимо й поглибимо став, побудуємо нові відповідні шлюзи і вода попливе селом з тою самою силою, що нині. До того гадаю, що треба раз і в селі зробити якийсь лад з тим потоком, щоб він двічі в рік не робив собі таких диких м'ясниць. «Хочете помститися на нім за свою кривду?» – жартував доктор. «Помщусь», – відповів коротко Хмелинський. «Ну той гаразд», – заключив доктор, складаючи назад дрібно записані папери. Будемо будувати, копати, регулювати, одним словом, творити щось нове. А тепер дозвольте сказати вам, пане Хмельницький, що ви дуже дивний чоловік. Журитеся своїми довгами. Не можете спати, бо графиня турбувалася вавим в часі вашої хвороби. А я бачу, що ви куди більше турбувалися і турбуєтеся її маєтками. І що вона тисячі разів більше на вас заробить, ніж витратила. От що. Він глянув на годинник. Ого, це вже так пізно. На нас чекаюсь під вечірком. Ходім. І вони пішли до палати. Графиня сказала просити панів до голубої зали, говорив Антоні, знімаючи хутра з доктора і Смилинського. Добре, Антоні, підемо до голубої зали. Я вже забув, де вона є. Ага, найкоротша дорога бічними сходами на другий поверх. Прошу, пане Хмелинський. «Голубою називається вона від голубих шовкових обоїв», пояснював доктор Хмелинському. «Вона має свою історію. Тут покійна графиня, мати пані Христини».